Halló, jó reggelt! Boldog új évet! Boldog új évet kívánok! Batt András, Magyar Zeneháza ügyvezető igazgató, támogatott tartalom, és nagyjából ebben a sorrendben a feliratok is megjelennek. Kerek egy hete beszélgettem Györgyevics Beledekkel, aki előző este a Magyar Zeneháza jótékonysági koncertjén volt, Kinek az ötlete hogyan sikerült? Szerettük volna megünnepelni a fönnálásunk harmadik évfordulóját. Ez Tulajdonképpen olyan, mintha elértük volna az óvodáskort, és közben annyi minden történt, mintha matuzsálemek lennénk. És valami különlegességet szerettünk volna, mert mindig különlegességet szeretünk, és arra gondoltunk, hogy egy koncertbe ágyazott jótékonysági aukciót szerveznénk, és ez az aukció, ez nem a megszokott festmény aukció vagy műtárgy aukció lenne, hanem olyan tárgyaknak az aukcióra bocsátása, a, amelyeket répen művészbarátainktól, vagy ismerőseinktől kaptunk, személyes tárgyak, ö, aláírt ö, dolgok, cd-k, kézilatok, és így tovább. És hogy ezzel, ezzel próbáljuk, ezzel a megajándékozással próbáljuk egy kicsit magunkat is ünnepelni, meg hát bemutatni azt, hogy miről is szól ennek a háznak a missziója. Miről szól a missziója? <gül> hát mindenképpen arról, hogy, hogy amit az első perctől kezdve mondjuk, nyitottság, sok műfaj, sokféle ember, tehát most már inkább, inkább az, hogy mennyire, mennyire lehet ezt még inkább közkincsé tenni, tehát ez a, ez a kavics-szerű ott a Városliget szívébe, bedobva a, a, a tóba, mennyire tud fodrozódni, és milyen, milyen messzire uh, tud eljutni. Úgyhogy így kerültek a képbe azok a hát, egyesületek, alapítványok, akiket, három darab egyébként, akiket ezzel az aukcióval. Ugye ez a szociális és rehabilitációs alapítvány a Gézengúz alapítvány szület, a születési károsultakért valamint a Világítani Fók Egyesület, igen. de még mielőtt erre kitérnénk, ami a missziót illeti, én ahányszor a Magyar a közelébe járok, és ha nem megyek be, akkor is lehet tudni, hogy ott van a Magyar Zeneháza, mert ahogy urálnak a gyerekek azokon a kinti játszótéren, ahol zeneszámokat tudnak ezáltal előadni, igen. az mindenféleképpen egy akustikus. Élmény, egy olyan akustikus élmény, amellett az ember észrevétlenül nem tud elmenni. Így van, és hát tulajdonképpen ez a, ez a kisebb, nagyobb és még nagyobb koncentrikus körök, amik, amik a házból indulnak, hogy bocsánat, hogy ilyen kicsit ilyen áttételesen beszélek, de is az egésznek van egy költőisége, amit én az első perctől fogva éreztem, és, és ebbe szerettem bele tulajdonképpen, és ez, ez a ez a, ez a lelki kapocs, ami, a, ami az emberekkel, meg a fiatalokkal, gyerekekkel, rászoruló, nem rászoruló, tehát mindenkivel összeköt bennünket, ez, ez, ez nagyon jól működik. Például, hogy egy kicsit konkrétabb legyen, van egy utazó programunk, ezt lehet, hogy már meséltem neked, amivel a mi zenei ismereteztő zenepedagógiai tapasztalatunkat kivisszük olyan magyarországi helyekre, távolabbi helyekre, ahol hát a napfény nem éri ennyire az oktatási intézményeket és a, és a családokat, mint, mint esetleg azokat, akik a zeneházát vidáman tudják látogatni és a programjait kifizetni, és akkor mit oda levisszük a know-how-t. Ez egy 4-5 állomásból álló sorozat. Az állomás most most időberiséget értek, tehát az ottani tanárokkal összefogva mi, úgymond zenepedagógusaink, különleges zenepedagógusaink között projekteket visznek, és a végén fölhozzuk ezeket a gyerekeket, fiatalokat, és a zeneházában mutatkozhatnak be, vagy, vagy idehozhatják azt az eredményt, amit elértek. Egyébként a születésnapi koncerten is volt egy ilyen énekelt a Tiszavasvári egyik iskolának a nagyon helyes kis gyerek, kúrus, Ez nem is kórus volt, hanem, hanem inkább az, hogy egy osztály, amely az utazó foglalkozásnak az egyik prototípusát képezte. Szóval ilyen ilyen dolgok Részben ez a fringe, az nem tudom, hogy föl -e nekem, biztos a honlapot, ami azt jelenti egy -e fringe program, hogy részben zeneiskolákat, részben fiatal feltörekvő művészeket és együtteseket, részben pedig utca zenész, jó utcazenészeket bárunk a zeneházában, a zeneházak erre a programjára, amire most hirdettük meg, lehet jelentkezni, pályázni, és, és föllépési lehetőségek vannak ugye, hát különböző. Ha már itt tartunk, és ezt megemlítetted, akkor szerinted az minek a függvénye, hogy egy városban mennyire dívik az utcazenészet? Nyit Nyitottság, befogadás, elfogadás, odafigyelés, a figyelés, lelkesedés, vagy a szépre való Való, való hajlam. Ez mondjuk Budapestet azért nem jellemzi annyira, mint más városokat, ahol, ahol az utcazenélésennél még sokkal intenzívebb. De hát, hogyha az ember a szélkámán téren átmegy, akkor azért mindig hal eh, valamit. Legfeljebb, legfeljebb ne állják körbe annyian, mint eh, nem is tudom. Hol tudom, a legtöbb ilyennel? Hát, sok, sokat most legutolsó élményem még most januárban <kül> Két héttel ezelőtt Lisszabonban ö, voltunk, és, és ott például elég sok ö, ilyennel találkozom. A Hollandiában is ö, találkoztam. Ö, Milyen hangszerek? Ö, ilyenekkel. Hát akkor, vagy, vagy éppen a, most Lisszabonban volt egy, egy kis együttes, ilyen dél-amerikaiasnak tűnt, de nem az a, az a megszokott indián igen Gondolkodj igen, és az minden, minden uh, délután, ott a legforgalmasabb helyen fiatalok egyébként egyetemistának tűntek. Szokták pénzt adni? Van van eset, igen, hogyha jó, megmondom őszintén, hogy azért a minőséget azt, azt figyelembe veszem. Volt korábban a, a téren egy, egy harmonikás, szerintem Erdélyből, egy, egy, egy erdély-roma harmonikás, aki istenilyen játszott, úgy játszott, hogy bármikor belehetett volna vinni még a zenakadémiára is, és ott azért megálltam többször, és úgy rásodálkoztam. Ez hihetetlen érdekes volt, mert most, hogy beszélgetünk eszembe jut, hogy amikor a Kejfajanci még ír lebonyolítású műsor volt de már az interneten jelentkezett volt az Európa étterem teraszán egy műsor, és én próbáltam verbuválni utcazenészeket. Utcazenészekkel Igen. én nagyon rendszeresen készítettem korábban, még a Magyar rádióbeli korszakomban á, interjúkat, úgyhogy azért elég jó ismeretem volt, bár ugye ennyi idő alatt azért az utcazenészek kicserélődnek, de miközben egyébként nem egy a műsor hallgatójává vagy nézőjévé avanzsálódott, amikor elmondtam, hogy miről van szó, akkor másodpercek alatt talán abból adódóan, hogy azt hitték, hogy ez valami nagy televízió, vagy filmforgatás, vagy fogalmam sincs, hogy mit gondoltak, de olyan gázsit mondtak, amire én csak elnevettem magam, és kérdeztem tőlük, hogy egyébként a napi keresményükkel ez milyen mértékben van Igen. összhangban, hozzátéve, hogy semmi közöm nincsen hozzá, hiszen azt mond, amit akar, de... Akkor egyetlen egy e, ilyen e, zenészt sem tudtam beszervezni, miközben egyébként oda a helyszíne jött egy nő, aki az utcán trombitált, de oda trombita nélkül jött. Egyébként korábban, most így, így visszaemlékszem, egy pár évtizedel el ezelőtt még, még egész jó üzlet volt ez az utcazenélés. Tehát, tehát voltak nekem ismerőseim, barátaim, muzikusok, akik nem futottak be olyan nagyon nagy karriert, hogy ráálltak erre az utcazenélésre. Volt olyan, aki beöltözött ilyen ruhákba, talán mégszer a várban is volt ilyen, és, és nagyon, nagyon komoly hát gázsica, szóval ugye rengeteg összejött azokból a bedobott pénzekből a kalapban, bedobott pénzekből, úgyhogy úgy, van ennek egy ilyen olvasata is, érdekes. Azt állult el nekem, hogy akiktől egyébként olyan tárgyakat kaptatok, amit jótékonysági árverésre lehetett bocsájtani, az ő névsoruk, nem fogom felsorolni Igen. az összes embert, az hogy jött létre? Hát ez, ezek abszolút személyes ismerettségek alapján volt, tehát sokan dolgozunk ott a zeneházában és, és sok olyan kollégánk van, aki, aki vagy maga is zenész, vagy zenélt ezzel, azzal, azzal és így én például a klasszikust vállaltam és így ugye megkerestem Martonévát Miklósa Erikát, Balázs Jánost Perényi Miklóst ez, ez egy nagyon nagy fogás volt mert ugye Miklós is át átérezte ezt a dolgot és egy nagyon szép kézirat oldalt adott az Licit egyik volt könyvánc. vagy egyből elmentek vagy hogyan lett meg? Licit megki? volt, méghozzá a zseniális Winkler Nóra csináltam most az zseniális azért mondom mert ebben nagyon nagy profi mert nyilván több helyen is láttad te is. Tehát ez egy élvezet, ahogy ő, ahogy ő levezeti, ez egy ilyen show műsor tulajdonképpen. Elég alacsony árakkal indultunk, aztán többen meg is jegyezték, hogy, hogy túl alacsony volt, ez egy kicsit hosszabbá is tette a dolgokat, csak ugye még nem mertünk annyira, hát első aukció volt életünkben, amit magunk csináltunk itt a zeneházával, nem mertünk nagyon elszabadulni, de de hát voltak itt olyan, hogy egy millió forintig és fölmentek licitek, ezek elsősorban projektekre mentek, tehát a három szervezetnek volt egy-egy kiemelt projektje, és hát azért megmondom őszintén, hogy a, a közönség egy részét is azért hát rásegítettük, vagy verbováltuk, hát én magam is néhány kedves barátomat, akiről tudtam, hogy, hogy hajlandó jótékonykodni, és ügyeket szolgál, meghívtam. Úgyhogy volt ebben egy, egy ilyen nagyadag zeneháza szeretet, meg ember szeretet, a másik oldalon pedig hát persze nagyon szórakoztatóak voltak ezek. A, a... Éva kalapja meg ilyenek. Micsoda? Csepregi Éva kalapja, ne famíliának hmm. a nem tudom, korabeli műsorával, korábeli műsorában, tízszeresére ment fel, csak az árvéleményezem meg, tízszeresére ment fel, akik kiállátási járnak. Úgy voltak még ilyen régi, nem otthonra is ott. Én biztos, hogy a közeljövőben elő fogok fordulni, mert hogy arra azért előfordulok a zeneházában, de két eseményre már jegyem is van. Az egyik a Tinder Sticks, a másik pedig a Mark Ribó. Most ami a Mark Ribót illeti, ugye ez egy érdekes koncert lesz, ugye én Mark Ribót elsősorban onnan ismerem, hogy különböző általam baromira kedvelt zenészeknek uh, gitárosa, de szólóban még soha nem hallottam, ez május 21-én lesz, tehát nem holnap. Uh, van, igen. És amikor jegyet vásároltam, kedves ügyvezető igazgató úr, a következőbe bukkantam. Négyféle jegyet lehetett kapni, de alapáras jegy nem létezett. Tehát alapáras jegy az 6500 forint, és az összes többi az támogatói jegy 7500 forintért, de az alapáros jegy is támogatói jegy. Na most én nem sajnáltam érte a pénzt, ugye van Igen. támogatói jegy a Kallódói Fűságot mentő missziója vára ültetett belépő, az nem tudom, hogy micsoda. Van támogatói jegy a házia vára ez 7500 forint, ez nem ültetett. Van támogatói jegy a Kallódói Fűságot mentő missziójavára, ez is 7500 Aha. forint, ez se ültetett. És van támogatói jegy a Fészek csillag alapítvány javára, ez is 7500 forint, és nem támogatói jegy. És nem kötekedő módon, é, de értem, akár értem. a következő beszélgetésünk elég uh, valaki mondja már meg nekem, hogy uh, ugye általában az szokott lenni, például az ember kivesz az OTP autóbatából pénzt, és akkor ki akar Igen. venni 5000 forintot, és akkor megkérdezi az autómata, azért mondom az OTP-t, mert én otp Vagyok, de ja, könnyen tudom, lehetséges, igen, hogy, tudtam, hogy egyébként igen. az ember 100, 200, 300, 400 igen, forintot áldoz-e valamilyen jótékony célra, és igen. akkor meg kell nyomni egy gombot, de az alapfunkció igen. az 5000-ről szól, meg ugye a tranzakciós illeték. Itt viszont mindegyik támogatói egy. Hogy van ez ügyvezetőigazgató? És egyébként, ha mindegyik támogatói egy, akkor a négyféle támogatás közül az egyik miért olcsóbb, és a többi meg miért drágább. Ez, ez úgy lehet, ez, ez néha még magam sem látom átrendesen, megmondom őszintén, mert hogy ez a az én ilyenkor mondom, hogy a hornmarton. Márton sejtettem, a hogy katónak. ez egy kérdés a, lesz ez, ez, egy ilyen művészember számára, de hát veled beszéljenek. Igen, igen, de ne, ne, nem baj, mert, mert azért, azért hallok meg értekezleteken, fölbukkannak ezek itt, itt ez, ez az lehet, hogy, hogy vannak olyan koncertek, ami álló is, meg ülő is. Tehát a, a, a koncertteremben a, egy popkonc, most van ez az... De ez Végigültetett ügyvezető igazgatóra. Ez egy végigültetett. Tehát ültetett belépő, és a többin pedig ezt nem írják, az ültetett belépő az valami olyasmi, mint hogyha az embert helyre vinnék, a többi meg szabadon választott. De lehet, hogy rosszul tudom. Én, én ezt, ezt úgy emlékszem, hogy, hogy van ez a kombinált dolog, hogy meg állított, és akkor az ültetet esetleg ilyen módon többet kérünk, hogyha valakit Lép, hogy az az támogató. Hát ez furcsa. Ennek után nézek a következő kuránat, ezt el fogom neked küldeni, csak hogy tudjad, hogy jó, miről van jó. szó, és ezt egyetlen nem kötekedésből kérdezem, csak nem értettem. Beleértve, hogy az összes támogatói jegy, tehát olyan, hogy alapárasi egy olyan nem létezme. Létezik. Na, ez nagyon jó, mert most pont vezetőségi uh, meeting van mindig csütörtökönként bemegyek tízre, és az első dolog lesz, hogy fölvetem. Én egyébként találtam uh, magamnak olyat, uh, uh, amit én választottam. Mert uh, én, a, ha jól tudom. Akkor igen, a kalódi ifjúságot mentő javára szóló jegyet vettem, ez a jegy árából bruttó ezer forinttal támogatja, mindegyik ezer forinttal támogatja egyébként, függetlenül, hogy mennyibe kerül, a kalódi ifjúság mentő misszióz, munkáját, amely amelyik betegséggel küzdő fiatalok reintegrációját segíti, drogterápia.hu, úgyhogy én ezt választottam, és hát nagyon örültem, hogy megtaláltam. Tehát azt szeretném, ha tudnál, hogy az én érdeklődésem, a szintisztán érdeklődés, hiszen egyébként a 6500-as jegyet kellett volna vennem, vagy a 6500-as jegyet sem kellett volna megvennem, ha egyébként ezen ennyire kivők akadva. De a Mark Ribó az annyira megfogott engem, hogy. Ah. Igen, igen. De alapjában véve, alapjába véve azzal egyetértesz, hogy ha mondjuk valaki támogat, egy Na, akkor te, adjon egy te, többet, te, te, te, te, teljes, nagy eset többet, ami ide megy Teljes. Igen. Teljes, mértékben. Tehát igen, ebben... igen, csak a, csak a rendszer legyen transzparensebb és ö, igazságosabb. Na jó, e, jó. Csak igaszágosshopban a nyetel nincsen szó transzparensebb. Igen, igen. Jó, köszönöm szépen, köszönöm. Látod. Én itt jövök a költészettel, és közben azért vannak itt gyakorlati dolgok is, amit, um, amikről oda kell figyelni. Egyébként, ha költészet, akkor licives három perc erejéig hagyd legyek olyan önző, hogy megkérjenek téged, hogy a ma esti koncert élményemhez adjál nekem e hátteret, mert a Jordi a befejezetlen, illetve a Jordi Szabáll által most már befejezett, mozartfélet címul misér leszek a műpában, és léces mondjál valamit nekem a címul misérról, ezt így fejből meg tudod oldani. Hát az egy, egy, egy életkörű kompozíciója. Elnézést, a Konstancos nekem tudnom kéne az éneket. Igen, igen, a Konstancos énekelt. És jó énekelt. énekelt. Hát ugye itt van egy család, a Weber család, akikkel a Mozart kapcsolatba került, olyan 21 éves kora körül beleszeretett a Konstancinnek a, a nővérébe. Akit Alonsiának hívtak, aki egy nagy kornak az egyik legnagyobb énekese volt, illetve lett, aki mocár imádta a hangját, és, és magában a nőbe is beleszeretett, és tulajdonképpen el is akarta venni felest. Hát Tóban nem ebből lett frig. Nem, mert, mert tehát az alelízia nem viszonozta a szerelmet, tehát a Mországi zsenétársát azt elismerte. Egyébként a történet kísétetjesen hasonlít a Bartók és Geyer Stefi, nem tudom, hogy ez, ez így, így megvan, -e. századforduló körül épp a zeneokadját megnyitják, Geyer Stefi Hubai Jenőnek a nagy uh, hegedűs osztályának az egyik nagy reménysége is, Többé 17 éves is. Bartók teljesen belezúg nyilván a, a zenélésébe is, meg a, meg a nőbe is, és aztán hát nem lett viszonozva, ami Bartóknak annak idején, hát egy borzasztó lelki sokkot eredményezett. Na most a mo nem tudjuk, hogy ez a lelki sok megvolt, volt, de valószínűleg hát megrázta magát, és, és tovább ment. És akkor, amikor át, átköltözött Bécsbe, 1981-ben, akkor egy a Weber családnak volt egy háza ott, és a veberéknél Lakott albérletben, és a Konstanz, így jön a Konstance, hogy az Aloiziának a ruha, ott ugyancsak ott lakott az anyukájával, és a Mócát is belé szeretett, és őt aztán elvette feleségül. Na most a fikantérjája a dolognak az, hogy apja, aki egy ilyen rettentő, racionális, fel, igazi felvilágosodáskor, kori ember volt, ő utálta ezt a Weber családot, mert ezek bohémak voltak, ilyen utazó színészev, cseppülágók, zenészek, és a többi. Tehát mindazok, akiket a Leopold Mozart, a Mozart papa lenézett, és mivel tudta, hogy a fia is ilyen bohém természetű, attól félt, hogy, hogy beszippantja ez a család, és a, a, a karrier az sérülni fog. Na most ez azért így, ilyen módon nem következett be, de hogy a, a Mozart, vagy az apja ellenében vette el a konstancit. Most a konstancit nem volt egy akkora énekesnő, mint a mint az Alojzia, de azért szép kis hangja volt, és ebben a bizonyos misében van ott egy nagyon szép szopránária, és, és valóban Konstance éneket. Ha jól emlékszem, ugye nem készültem most erre a kérdésre, akkor ezt a többi mutatták be, és, és talán éppen akkor, amikor a Mozart bemutatta, két évvel az esküvő után béne, majdnem két évvel az esküvő után, demutatta a Konstancét az apjának. Föl, fölvitte Zászburba, Pécsből. most a kocsival, ugye, ezzel gyöktek, és, és csak akkor, akkor mutatta be. Maradjunk Mozartnál, Na. ez most nem a Magyar Zeneházával kapcsolatos, mint hogy a művészete palotája sem, de Batta Andrással igen, hiszen március másodikán vasárnap Mozartnap lesz, és annak nem vagy a Spiritus reggel. Hát pontosabban mondjuk így az, ez az MC, ahogy mondani szokás. Tehát én moderálom, vagy én a a házigazda, hát hogy itt a Keller András az igazi spiritus szektor, jó barátságban vagyunk, és ő valahogy szereti azt, ahogyan én a zenéről beszélek, mert a közösség felé fordulok, és, és tavaly is végig nyomtam, hogy így mondjam, ezt a, a Mozart napot, egy zseniális ötlet, mert van délelőtti koncert, van gyerekkoncert, van, van esti koncert, van kamara koncert, kicsit fárasztó a zenés, készeknek is, meg, meg bizonyos mértékig nekem is, de azt képzeld el, hogy dugik teletet a zeneakadémián reggeltől késő estig, mint a régi szép időkben, tudom én, ezen ember vagy Ez ótszász. a kukol lesz, és akkor térjünk vissza a beszélgetésünk. Is, is, is, nem csak ott, mindenütt. Igen. A, a, a Magyar Zeneházához e, megújult a hangdom, de én most a listen kiállításra szeretnék rákérdezni. Ez az mikor nyílik? A mostani reményei szerint február végén nyílik, és nagyon érdekes, mert ugye ez egy átmeneti kiállításnak szántuk a, a, a, a diva, ami hát ugye egy nagy dobás volt, és majd a Freddie Mercury kiállítás, ami megint csak egy nagyon nagy dobás lesz, között. És aztán a kollégáim egy kicsit úgy szerényen Tehát ez nem a közösségi térben van, nem a kiállítói térben. Nem, ez az időszaki kiállító térben van, tehát abban a, nem tudom, egy 850-tézetméteres térben, és mikor én erre bekapcsoltam, ez egy ez egy világzenei kiállítás. Pontosabban a, különböző, a világ különböző pontjain egy amerikai rendező, Föl, fölvett filmeket készített, tehát mint egy ilyen utazó, érdeklődő, zenéránt érdeklődő ember, filmeket készített a, a különböző zene kultúrákról, megnyilvánulásokról, és akkor ezt összehozta a földrajzi, helyzettel, tehát, hogy tudom én, a síkságok, a barlangok, a hegyek, a zené, a tenger, vissza, hogy, hogy, hogy milyen, milyen népek élnek ott, és azok milyen módon zenélnek, és a, a különböző társadalmi, társasági esemény, tehát hogy isznak, hogy esznek, hogy táncolnak, és ebben a zenének a szerepe, és, és ebből a, ez képzeljen egy ilyen irgalmatlan nagy szénabogját, és akkor abból mi kiválasztottunk, ha jól emlékszem, kilenc olyan témát, ami alapján az installációkat meg lehetett csinálni és lesznek ilyen rövid filmek 20 perces filmek, ahol, ahol láthatjuk a fölvételeket és ehhez nagyon hangulatos installációk lesznek sőt a Néprajzi Múzeumból hangszereket, tehát a megfelelő helyekre, itt tudom én a szigete meg Görögök, meg ez az, megkapjuk a, a, a népi hangszereket is, úgyhogy szerintem az egyik legjobb kiállításunk lesz, mert, mert hallatlanul érdekes ez a séta a, a világban. Ötöbben. Liszten, ugye, hogy hallgass, hogy le, legyen nyitott, hallgass mindent, legyen nyitott a különböző népek zenéje és kultúrája iránt. Abszolút fiataloknak való érzésem szerint, tehát 12 és 16 év vagy 10 és 18 év közötti fiatalokat tudom elképzelni abszolút célközönségnek. Végül, de nem utolsó sorban egy nagy interjú készült a Magyar Nemzetben Horn Mártonnal, és a beszélgetés vége az, hogy ellátogat majd a Magyar Zeneházába a belga is, akiket arra kértünk, hogy káromkodásmentes verzióban adják Igen. majd elő a repertuárjukat. Na most az, hogy repertoárjukat egyébként a belga képes -e előadni káromkodásmentesen vagy sem, maradjon a bulvársajtó témája, de én azt kérdezem, ebből a mondatból adódóan, hogy van egyébként a szó átvit értelmében egy saját ö, akusztikája, egy saját művészeti szabályzata, egy saját, mint a Bibliának valami kódexe arra nézve, hogy mi az, amit szabad és mi az, amit nem szabad a belgának. Mert a belgának a káromkodás mentessége az nagyjából olyan, mint a szegedi halászlé, annak ha, nélkül, egységes, hogy nem vagyok egy minden szempontból belgát ismerő, de én amikor Igen. láttam őket, akkor tehát nehéz elképzelni, tehát mintha az Eminemet fel kéne öltöztetni pragba. Ez igaz, ez igaz, csak egy dolgot nem vettél figyelembe, bocsánat, hogy most ezt így hozzárakom az eddigiekhez, hogy a belga itt gyerekeknek fog énekelni, tehát hogy kitaláltuk, ez abszolút a marci ötlete volt, de én, én támogattam, hogy így van a gyerekekre hangolva a programsorozatunk Igen, Csak... igen, igen. Tehát ez szombat déle előtt tönként, mindig családi program van, és, és hogy, hogy szólítsuk meg a, a, a családokat és a gyerekeket egy kvázi mai népszerű együttesek nyelvén, és akkor a bel, jöjjön a belga, de... A, az, az Figyelj, lehet, tört, hogy csak hogy a rugalmasságomról lehessen beszélni, visszavon, nem úgy visszavonom a kérdést, hanem azt mondom, hogy szinte szeretnék olyankorú gyerek lenni, akik majd ennek a koncertnek a nézői lesznek, hiszen nekik az első élményük egy káromkodásmentes belga lesz, tehát hogyha netán felnőnének, és akkor még lenne belga, és megnéznék a káromkodásos belgát, hogy akkor hogyan ismernének rá a gyerekkori élményükre, de kétségtelen elolvastam, de ennyiben felszírtam, volt, Ez nagyon jó. Hogy, de nem, nem, nem, nem, de, nem, nem, de most de vagy habilitálva, te értem. is, meg a hormánc is, nem mintha egyébként a giotén veszélye fenyegetett volna benneteket. De ja, nagyon értem. szépen köszönöm, és köszönöm szépen a beszélgetést, Én és is. a mai esti programomhoz való koncertismertetőt is. És a jegypolitikánkkal kapcsolatban Azt mondom, arra majd, majd válaszolsz legközelebb. Van, legközelebb. Nem aggódom. Jó, nem köszönöm. Én, én is köszönöm. Is. Szia. Sziaszt, nem látták, viszont hallották, ügyvezető, igazgató, Magyar Zeneháza támogatott tartalom. Csak részlegesen néztem meg, mert olyan volt ugye a programom, nem indul könnyen az önkormányzati tévé. Nem, Nyomogat. Nyomogatni kell. Biztosan nem tudom. É, hát én csak a tapasztalatomat mondom, és még egy kritikát engedje meg. Ezeknek van a legkevésebb jelentősége. Az én Budapesten.hu messze a leglassó a tekintetben, hogy Vet, Vettük a kritikát a dologban. általában nem, így van. Ugye nem hírportál ez azért még. Én ezt sem. értem. Um, én nem vagyok az én Budapesten.hu nagy rajongója. De nem azért mert én szeretnék ott dolgozni, és mások dolgoznak ott, tehát nem ilyenfajta, nem el szeretném, nőni, szeretni valakinek a nőjét, hanem hogy ugye én egy is ugyanazon eseményről, most maradjunk a fővárosi közgyűlésről, ami tegnap volt, ugye párhuzamosan nézem, hallgatom, inkább hallgatom, de mintha az egészet nem tudom, ezért összefoglalókat olvasok. És ezekből kompilálok. És így kerül elém aztán az én Budapestem, és gyakorlatilag a kérdés az, hogy melyekre hagyatkozom, és melyekre nem. Az életben sok ilyen. Ha van, amikor egy tudósítást olvas, az ember, akkor vagy elhiszi, hogy a tudósító az itt vagy nem. Én ezt értem. <kül> <kül> ez... Itt nem egyszerűen a tartalomról, de ez csak azért meséltem elődnek, mert, mert, mert ez, ez most a legfrissebb élmény az volt, hogy, hogy ott egyáltalán nem találtam ezzel kapcsolatos összefoglalót, de nem ez a leglényegesebb, csak gondoltam, hogy megosztom önnel. Nem bántottam meg. De egyetlen nem. Minden kritika helyes a dologban. Az önkormányzati tévére irányuló kritikáját, és értem, de ez nem tudok segíteni, hogy ez egy külső cég, aki minden, nem minden, tehát a magyar önkormányzatnak nagy részének ő közvetíti a testületüléseit. A, meg hát valószínűleg mutatni akarom, mint valami stréber, hogy lehetséges, hogy csak hülyeséget kérde de készültem. Én mindig készült, ezt látom én a papírokban, a nézők nem feltétlenül látják a, a, a ezt az asztalt. Önmagában nem, nézze, ennek azért van központi jelentőség, és még mielőtt elmerülnénk a részletekben, hadd adjak tanácsot. Azt se de ma ilyen napunk van. Hogy én megnéztem az ATV-n az öt című műsort még a múlt héten. A szó volt ennek a területnek, amiről tegnap is volt. Szó van ennek a legkülönbözőbb nevet, ennek egy vadi új nevet is hallottam. Grand Budapestnek nevezi az, a kormányzat, az, igen. Az, igen. Igen, igen. Valószínűleg nem véletlen. Ez a Rákos-Dubai, ez ebben van valami... Szóval, ott hallgattam a résztvevő feleket, ugye talán pont aznap volt az ön háttérbeszélgetése, ha másért nem, akkor azért az ott elhangzottak okán. Szóval egy Sokak számára mérvadó műsorban nem bodarságokat beszéltek, ugye ez egyező meg, ez nem egy egyszerű történet, ugye? Nem, biztosatlanul nem, persze. Olyan tájékozatlanságról tettek tanúbizonyságot, amitől nekem a hajam az égnek mered a maradék, és amikor én ezekben a műsorokban felívom arra a figyelmet, hogy amit a poszletanáról mondott még a bölcsészkarun, hogy a diákságot azért nem állt, hogy befolyásolja a téma ismerete, ezzel mérhetetlen, népszerűtlen tudok lenni. Olyan nonchalanszal teszik túl magukat az ott emberek azon, hogy nem tudnak róla semmit, és beszélnek valamiről, ami nekik fontos, és ahhoz kötik a témát, hogy az elképesztő. És ami ezt a konkrét ügyet illeti, én azt gondolnám, hogy a kommunikációs csapatnak igenis dolga lenne, hogy tételmondatokat kéne gyártani, mert ez a történet nagyon bonyolult. És abban a pillanatban, hogy egy méternél mélyebbre megyünk, már csak azok, irány, azok mutatnak ez iránt érdeklődést, akik egyébként valamiért érdeklődnek iránta. Előszerződés, eredménytartalék. tartalék, egyébbek. Szóval ezek, ezek nem azok a fogalmak, amelyekkel az emberek a hétköznapjaikban operálnak, hogyha a Budapestről gondolkodnak. Én értem, de azért én nem vagyok annak a kommunikációs stílusnak, hogy nagyon leegyszerűsítünk bonyolult dolgokat, mert akkor ezzel elfedjük azt, hogy igen, a világ az bonyolult. És én nem azt gondolom, hogy edukatívnak kell lennünk akár ebben a műsorban. Ebben mindenféleképpen ön az. De vagy akkor hogy mondjam, akkor nem feltétlenül azt gondolom, hogy a, a politika az egy edukációra kell, hogy épüljön, hanem azért azt gondolom, hogy lett kellene benne olyan aktorok, akiknek mégis azt gondolják, hogy ez egy fontos Jó. történet. És szerintem az, hogy ha valami nagyon leegyszerűsítünk, akkor nekem kivillálóként úgy hangzik, mintha ez valójában nem lenne kitalálva. Három Igazabban, van, de nem kivillésítésről kiüris beszélünk. Viszont kérdése nem tudna válaszolni. Viszont szeretném te. önnek megmutatni, itt nem gyakoroltunk, tehát most megmutatom, hogy én mire gondolok. Csak hogy mindenki számára világos legyen a történet. Ez egy mekkora terület és hol van? Rákos rendezőn van, és amit elad a kormány az 80 nem hektár. Ott. Rákos rendezőn van. Így van. Mi van ott? Egy magára felhagyott terület, alapvetően vasúti sinek is ezeknek a környéke, és romos épületek. Főigazgató, ez használt, vagy használaton kívüli terület? Jelenleg a MÁV nem használja, illetve, hogy hogy mondom, használtan kívüli terület, úgyhogy vannak benne olyanok, akik illegális módon laknak. Mióta? Nem mióta laknak, hanem mióta használaton kívül terület. Hát ez már jó ideje használaton kívüli. Ki, magyar állami! A fővárost foglalkoztatta -e valaha nem a karácsonyférét, a fővárost, hogy ezzel mi legyen. Igen. Mióta. A Tarlós István idejében kezdtek el készülni arra tervek, és ez 2019. októberére végzett ezzel a BFTK, ez a fővárosnak a tervező cége, hogy legyen egy koncepcióterv, mit lehetne kezdeni ezzel töröttel. Egyébként ezzel a tervel alapvetően egyetértünk. Az, amivel kapcsolatban most meggyanúsítják, itt már jön egy olyan mondat, amit az előzőkre lehet egyébként építeni, hogy egyé a mostani vezetésnek volt elképzelése arra nézve, hogyha egyébként ők rendelkeznek vele, hogy itt mi épüljön, az a tarlósra épül, az egy másik, mindaz, ami most a vallis kapcsolatban elhangzik. Az, az arra, tevre épül, amit az előbb mondtam. A tarlósra. Így. De akkor most például, Eljött az, az ünnepélyes pillanat, hogy azt kérdezem öntől, hogy amikor Szalai Alexandra, vagy bárki szent király, má... szent király bocsánat, szent királyi Alexandra, vagy bárki más a Fidesz részéről, vagy a propagátorok közül elnézést a kifejezést, és elnézést a szent Alekszandrától is, arról beszél, hogy a fővárost mindig azt teszi, és ez a karácsonyféle gyengeségre, mert egyáltalán a bal liberális oldalnak a szokott hisztie, hogy végre a kormány akar valamit tenni, miközben egyébként ez a vezetés az íg a világán nem csinált semmit, ez a kettő, hogy, ezt, hogy egyeztethető össze, miközben most egy olyan projekt miatt támadják második menetben a fővárost, ami azért furcsa, mert az első menetben még arról volt, hogy nem csináltak semmit. Ez egy jó kérdés, de azt hiszem, hogy nem nekem kellene válaszolni, mert nyilván nem én állítottam, hogy a főváros nem csinált semmit, sőt, mi azt állítottuk, hogy a, az a városvezetés, aminek tagja volt Szent Királyi Alexandra, az már elkezdte ezt terveztetni, hogy mit lehetne ezen a területen csinálni. Hiszen ez egy olyan hatalmas terület, egy befüggő terület a, a városnak. a érintett volt. Így van, főpagaster 7 volt. Tehát olyan hatalmas területe ez a városnak, ami... ami ö, lakásállomány zöld fejlesztés szempontjából egy aranytartalék. És aranytartalék mihez? Ahhoz, hogy olyan megfizethető lakatás és zöldteletben is legyen. Teljesen evidens az ön számára egyébként, hogy ez a terület, ha egyébként rendelkezésre áll, akkor ez mire való? Hát evidens abban a szempontból, hogy nyilván ott fejleszteni kell, tehát nem az a kérdés, hogy akkor most ezt hagyjuk úgy, nem persze. De mi legyen lehet. ott, sportpálya, uszoda, lakóházak, ez mennyiben evidens? Ez egy nagyon nagy terület, tehát ezért ez uh, méretéből adódóan ez egy mini város központ tudott lenni, és nyilván itt lakófunkció, amelyet ki kell szolgálni különböző uh, egyéb uh, funkciókkal, és ebben az egyébben benne van a nagy mértékű fejlesztés is te nem 500 méteres toronyház, uh, nem uh, uh, nagyon drága ja, A nem 500 méteres toronyház az már reagálás arra, hogy egyébként az EIA vagy más révén milyen terveket. Nem. Az. Ez a szerződésben van benne az 500 méter. Ez nem valaki kitalálta és beleajzolt egy EIA tervbe. Ez a szerződésben van benne. És a magyar kormány azt mondja most, hogy miniszterek, hogy bár ők nem akarnak személy szerint ilyet, de hát majd eldönti a befektető, hogy mit szeretne csinálni. Erről is volt szó egyébként, hogy a Tisza egyik képviselője kérdezte a többieket, hogy ki az, aki végig olvasta ezt a szerződést, és ebből is látszik, hogy én a legvégéig nem jutottam el. Második elnézést. Hogy azt kérdezem öntől, hogy amikor ez a terv még a tarlós időszakban Szentkirályi Alexandra főpolgármester helyettesége idején létrejött, akkor szintén úgy volt, hogy ezt nem a főváros maga fogja megvalósítani, hanem valamilyen befektetővel együttműködik? működik. Hát, akkor sem volt a terület a főváros, de az teljesen logikus, hogy koncepcióterveket, elképzeléseket csinál ekkora területekre a főváros. Szerintem. Abból adódóan, hogy mi lesz egyszer, ha? Hát abból adódóan, hogy van egy az egész városra vonatkozó teretfejlesztési szabályozási eszközrendszere jó esetben a fővárosi közgyűlésnek, és az normális, hogy az a saját várostervező cége ebből végig gondolja azt, hogy ilyen rossz mit lehetne csinálni. Nem tudom, hogy akkor volt-e bármilyen tárgyalás, hogy a kormány majd eladja ben a fővárosnak. Micsoda? Hát ezt a Persze. Ez de még az is lehet, nyilvános anyag, mm. de hogy egyébként ez mondom 19. októberi, tehát még a könnyen lett, a mm. után fejezték be a kollégák, de ez mindegy is a történet szempontjából, mert ez egy szakmai munka volt, és ezt a papírt, ezt a dokumentumot tudjuk vinni mm -hmm. tovább, és ebből tudjuk megvalósítani ezt a parkváros koncepciót, amiről beszélünk. Azt kérdezem Öntől, hogy 5-6-7-8 év alatt, ami közben eltedik egy ilyen tervezet, mennyire avul el? Hát ugye ezek nem kiviteli tervek, mert logikusan nem Arra idáig az, hogy túl Ezzel vannak a házak, mert most már itt tartunk. De nem értem. Tehát ugye ez, ez egy koncepció, és a következő fázis, hogyha birtokon belül vagyunk, hogy valamilyen nemzetközi tervezői pályázatot hmm. kell majd meghirdetni, ami a beruházói igényeket is fel tudja mérni, hogy hmm. olyan rentábilis egy ilyen megoldás. Hiszen mindig is elmondtuk, mi nem tudunk építeni. Jó, és Ez esetem. így természetes, vagy jó lenne, hogy lenne a pénzük? Az építeni az azt jelenti, hogy mi? Azt értem. Az építetni, igen, az a pénzünk az lenne. A, jó. A, nekünk területünk lenne, az elővásárlás hogy a ö, révbe ér, akkor van egy területünk. És a területre van egy elképzelésünk, hogy mit igen, és mit nem. Erre mondtam azt, hogy egy jó pályázaton, jó ö, konstrukcióban, jó megfizethető lakások lévének létre. Tehát ezt a hármas szeretnénk ebben elérni. Uh, ahhoz, hogy ez elérjük, ahhoz nekünk pénz furamódon módon nem kell, hanem terület kell, uh, illetve az az elképzelés, amit már az előző időszak okay. a Kis Ambrus főigazgatóval beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése... Milyen reményeket lehetett fűzni 2019 előtt, 2019 után, hogy ez a terület rendelkezésére fog állni a fővárosnak? 2019 előtt, nyilván nem tudom, hogy akkor volt bármilyen tárgyalás a kormányjal, 2019 után sem volt tárgyalás a kormányjal, csak egy, egyszer csak azt vettük észre, amikor nyilvánosságra hozták a kérésünkre a szerződést. Most. Így van, hogy az ingatlan adásvétel során, egy olyan területet is eladnak, ahol elővásárlási jogunk van. És innentől kezdve, tudom, most biztos kommunikációs panelekbe kéne beszélni, de ez a műsor akkor sem lesz olyan, hogyha ez lenne a kommunikációs elvárás. Szóval akkor megnyit az úgynevezett dolog összesség, azaz azt jelentette, hogy minden, ami a szerződésben ingatlan értékesítésre kerül, az úgy egy az egyben arra elővásárlási jogunk. Értem, illetve. de még miért ide jöttünk, ugye ahhoz tisztázni kell, hogy az elővásárlással azért akar élni a főváros, mert azt, amit a kormány akar, azzal nem ért egyet. Hiszen ha egyet értene, akkor, akkor miatt... se örülne annak, hogy ki, víl, ki nem vett nem tudtak benne vélemény nyilvánítani, de az egész viszonyulási alap más lenne. Hát formálógikailag, ugye az, hogyha egyet értenénk vele, akkor valószínűleg megkérdeztek volna minket, és ha megkérdeztek volna minket, akkor egy iterációban. Oké, rendben, van, de, de csodák rendben. Csodák csodájára előfordulhatott volna egy, -egy olyan államnak előre, Igen, de ilyet mégis nem nagyon láttam. Ha volna három vagy négy slágvortokban elmondható mondat, hogy mi az, ami egyébként Alapvetően nem tetszett ebben a szerződésben, és ami egyébként meg lehetővé tesz az elővásárlást és ezért él is vele a főváros, akkor mi lenne ez a négy pont? Az, hogy kizárják belőle a fővárosi döntéshozatat, tehát, hogy ezzel teljes mértékben azt csinálnak, amit akarnak. Kettő. Kettő. Olyan toronyház építésre van lehetőség benne, ami a mostani múlt toronynak négyszerese. És amiről bíter. kiderül, hogy most már a főépítésnek az országi főépítésznek tetszik. tetszik. A harmadik, hogy nem tudjuk részleteiben, hogy mit építeni, és milyen tömötséggel, azt tudjuk, hogy ez a befektető mit csinált Belgrádban, és azt szerintem nem szolgálja egyetlen a városnak De most a tudjuk, hogy Szerbia ez egy sokkal elmaradottabb ország, és is sokkal nagyobb mértékben figyeltek volna a kivitelezésre, és egyszer. Ezt, Tehát ez ezt, a mai, mai interjúban van benne. Ezt már nem hallottam. Ez hogy... a Lánszki Regő adott interjút. Csodálatos. Tehát, hogy igen, értem. E és a, a, a negyedik, hogy pont ebből az következik, az a félszünk, hogy ez a konstrukció valószínűleg nagy mértékben alapít az aranyvízumokra, azaz, hogy lakásvásárlásért cserébe EU-s vízumhoz jussanak, ahol már innentől kezdve az ár, meg a lakhatás, az nem annyira számít. Tehát ez nem a budapestiek érdekét fogja szolgálni a legvégén, hanem ez valami fajta befektetés lesz. Ezt még nem akarjuk. Ki Elmondta mondta ez... azt a bizottságülése, csak ezt alá támasztandó Fidesz képviselője, hogy hát oké, okay, de ott a diákváros az szól a megfizethető lakhatásról, ez pedig a luxusról és a pénzügyi központról. Tudható-e, jelen pillanatban a 30 a van, a másik elővásárlási joggal rendelkező miskulanciáról bármit? Hát azt tudjuk, hogy van egy cég, ez egy Stockton ZRT nevezető cég, akinek elővásárlása van szintén. Az, hogy ilyen alapján... nem élnek? Nem, miénk a cég, tehát ezt semmilyen módon nem hozzánk köthető. Tehát 27-én feltehetőleg 27-én ő is kaphatott előre egy levelet, ugyanúgy, hogy a főváros, és onnantól kezdve neki is megnyílt a 30 napja. 27-én miért levél jött? A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő lezárva azt a nagyon szűrális jogi vitát, ahol jogászvégzettségű miniszterek és kormánytagok megszólaltak, és szakértették egyetemű tanulmányai alapján a jogi Mindenki helyzetet. volt véleménye. Ez, igen, azt mondja, jött a végén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, mint a csősz az erdőbe, és kizavart mindenkit, és azt mondta, hogy na akkor az van, hogy dologösszesség alapján a főváros cégének, a budapesti közműveknek van elővásárlási joga, itt a papír, tessék 30 napon belül erről nyilatkozni, tegnap a közgyűlés ezt eldöntötte. Est Valójában a, ez egy, a mai hazai viszonyok között ez egy bátor cselekedett volt a vagyonkezelő részéről, mondván, hogy szebben mennek. Szerintem jogszerű, innenképpen értem, igen, igazabban látja, ez már abban a beszélgetésnek a része, amit mi itt folytatunk, és nem annak a leegyszerűsítettnek. Igen. Most már elveszve a részletekben úgyse fogunk a végére jutni. Mi a frászkunyhó történt a tulajdonosi bizottságülésé? Én ott voltam, tehát az olvasatomat mondom, elmondom, mint nyilván azt is megtanultam, hogy az embereknek sok olvasata van. Ezt a egyébként alá tudom. Én ezt, szintén ezt tanultam az esztényokat. Igen. Munkat, az uh, volt a bizottságülés előtt egy nappal nyújtotta be a bizottság elnök az előterjesztést. Ez azért nem szokványos dolog, van erre lehetőségek kivételesen indokolt esetben. Most, hogy itt a, mi volt a kivételes indokolt eset, azt nyilván a bizottság többsége tudja megítélni. Ezt tulajdonképpen nem is nehezményezték ott. Annyit nehezményeztek a bizottság tagjai, hogy így nagyon nehezen tudtak módosítani. Elmondták szóbeli szóval kritikájukat. Ugye arról van szó, hogy az Orbán Árpád Tisza, Igen. benyújtott javaslat szerint a BKK, BKV, BKM, BFVK az a vagyonkezelés a Budapest Gyógyfürdés Hívizei ZRT élére választott volna új vezetőket a közgyűlés. Én azért egy hogy egy pályázati Igen. volt Igen. Tehát, hogy jelenjenek meg a pályázatok, Euh, ez egy dél a fő polgármester. Legyenek új pályázat? Igen. Ez a közülés múltkor döntött erről, hogy legyen, és a megbízta a bizottságot, illetve a bizottság elnökét, hogy dolgozza ki, szerezze a többséget. Január 31, tehát tulajdonképpen még Igen. lehet ezen dolgozni. De most, hogyha február 3-án fogadja el a bizottság, akkor Igen. semmi. A ők ezt a munkát elkezdték, nyilván nem tudom, hogy mikor, de az tényszerűen papír ebből hétfőn bizottságülés előtt, hát 24 órán belül született. Ami arról szólt, hogy az alapbérét emeljék meg a cégvezetőknek. Na itt kezdődött a probléma, hogy lehet... 30 százalék? Hát van, akinél drámaiban. A BGH esetén jelentősebben. De nem is ez a kérdés, hogy most megemeljék-e, vagy nem, hanem ez csak jogszerűen úgy lehet, hogy erről maga a közgyűlés dönt. Hát úgynevezett ez, ő határozza meg uh -huh. a fizetéseket. Hát, Gondolja el, ön elindul egy pályázati kíráson, ahol olvassa, hogy száz egységet lehet keresni. Ugyan a jogszabály azt mondja, hogy jelenleg 80, de az van beleírva, hogy száz. Ön elindul, megnyeri. Majd amikor jön a szerződéskötés, akkor Ide azt mondják, hogy teki, az az igazság, hogy ez nem módosította a felsőbb testület, azt tehát nem. ez egy 80. És meg a joggal azt mondja, hogy nem ez volt ideírva, elnézést. Tehát ugye először ezt rendbe kellett volna rakni, be kellett volna nyújtani a Tiszának egy javaslatot a közgyűlés számára, hogy növeljék meg a béreket ezeknél a cégeknél. Mi volt más ezen kívül? A probléma ezzel? Igen. A többi az elhárítható lett volna, az jogtechnikaiak voltak, amit egy főjegyző... Egy ennek jogjegyző... csak azért van jelentősége, hogy mindenki értse, hogy a, ez annyira kioszta a sodrából a Tiszapárt elnökét, hogy innentől kezdve... Egy később bekövetkezett pillanatban a közgyűlésen fogták magukat a tiszapártiak, és kivonultak, és aztán nagyon sajátságosan jöttek vissza, amivel egyébként a közgyűlés munkáját effektíve befolyásolták, hiszen egy sor dolgot nem szavaztak meg. Tehát most nem fontoskodásból jött ide be a tulajdonosi bizottság ülése, hanem ezért. Ott egyébként az ülésen ugye nem leszavazta ezt a bizottságra, azt mondta, hogy első olvasatban tágyalta, tehát folytassák erre a tárgyalást, levett a napi rendből, és ott javasoltam az elnök úrnak, hogy hívja össze péntekre, tehát holnapra Holnap. a bizottságülést, ugye péntek kedden még erre volt lehetőség, ugye három nap a összehívás. Az... Kedden Szerdán még nem hívta össze, tehát innentől kezdve mindig a három. Ami egyébként azt jelenti, hogy most még ezeknek a cégeknek az élén ugyanazok az emberek vannak. De mondom, ez egy pályázati kiírás. Tehát nem, nem, nem veszi le az, a cégvezető Ha kiírnak egy pályázatot, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan a, a mostani az hazamegy abba a pillanatba, de kiírnak egy pályázatot. Ez csak ennyit jelent. Hogy ki nyeri meg, nem tudjuk. Majdunk, én én azt kérdezem, hogy ezenek a célnak az élén kik vannak most. Hát logikusan azok, akik eddig is. Ezt kérdeztem. És akkor valóban ebből azt a döntést vonta le a, a Tisza, hogy a kivonult a Rákos rendezői elővásárlásról szóló vitak közben. Melyik pillanatban? Vita közben. Tehát még tartott a vita. Kivonultak, Erről előtt ezt tájékoztatják. A tulajdonsági bizottság ülése után volt-e bármi jele annak, hogy ennek következménye lesz? Nem. Belejött, hogy az elnök aztán később ezt nyilatkozta. Nem. És akkor a, a, aztán egy ponton képviselőjük visszajött a terembe, hozzászólt, majd kivonult újra, aztán szavazások, mert ugye a szavazások azok külön vannak az este végén egyben, szavazásokra visszajöttek, ott a Rákos rendezőről szavaztak, majd nagyon sok mindenről nem szavaztak, tehát ott ültek, a terembe, hogy emberi gombot nem nyomtak, majd volt néhány előterjesztés, ahol szavaztak, aztán volt meg... A logika? Hát nyilván az, hogy mi volt a logikai összefűzés, azt tőlük kell megkérdezni, én... Ön találta -e nem, azt hiszem, van megfejtésem a dologra, de nem hiszem, hogy ezt nem, nem kell megfejteni, mert lehet, hogy még a végén félérti valaki, hogy mi volt a valók. Mondjuk azt, hogy ez nyilván, a, aki így dönt, azt tudja megmondani, hogy mi volt a politikai jogfejtés a dologba. Szerintem ez mindegy is. A, a végeredmény az, hogy a Tegnap a közgyűlés tárgyalt végül 39 előterjesztést a nyilvános ülésén, azért erről beszélek, mert nyilván az zárt ülésen, két még. előterjesztés volt, de most az, ja. a zárt van szó, ez, ez indiferens, 39 előterjesztést tárgyalt, ebből 22 ment át, és 17 pedig a ez az ez azért Ezek Most meg kell néznünk, most ugye, a kártfelmérést csináltuk tegnap este óta, hogy... Na most ez... Értem. E, e, e, hát, hogy mit kell tenni e, ilyen szituációban? Hogy mondjam, van olyan előterjesztés, ami elhasonló most nem tudok vele mit csinálni, de van, ami konkrét kárt okoz, ezzel valamit kell kezdenünk. Mondjuk egy például, mert nekem nagyon fáj. Lakászai támogatás. Hmm. Azt hiszem, azt most ha én nem végzek és visszamegyek, akkor uh, még a kollégák egyet konzultálunk, de valószínűleg ezt most le kell állítanunk. Azt a a lakás támogatás az azt jelenti, hogy be, ha ő most, nem ön, de hogyha egy uh, szociálisan nehezebb helyzetben lévő bemegy a, egy önkormányzathoz, mm. vagy a, a fővároshoz, és azt mondja, hogy alacsony uh, jövedelme mm. van, Szociális ellátást kap, akkor ő kaphat, ö, sőt, ő automatizmusként lakásrezsít támogatást kap. Ez egy ö, éves szinten, ö, ez akár egy közel 50 ezer vagy ennél nagyobb támogatás uh -huh. is lesz. Beadja a papírját, viszonylag egyszerű rendszerben a hálózat alapítvány segítségével elbíráljuk, uh -huh. és, és ö, nem is pénzt kap, hanem levonják uh -huh. a számlájáról. Tehát tegnap a közülés nem fogadta el az ezzel, ezzel szükséges döntést, tehát a fedezet biztosítását, azt, azt a, a támogatást. Hát a cérdés, amiket eddig befogadott a és elbírált azokra elegendő, de most biztos, hogy egy-egy évre vonatkozó igen, igen, ez egyébként több mint 20 ezer háztartás, hát. tehát ez nagyon sok emberről beszélünk, de most valószínűleg ki kell menni annak az üzenetnek, amit a biden kor vagy a, a, a, Jó, a, a Trump kormány is kiküldött nem olyan régen, hogy stop working now, tehát hogy egyszerűen azt kell mondani, hogy. Tudom, hogy, hogy nem áll, öntől kell megkérdezni, áll, de a vajon a... akkor, amikor nem szavazták meg, ezzel tisztában voltak, hiszen ez a 20 ezer háztartás, ez nem tudom. Mm. Akkor a másik például a kulturális szervezeteknek a támogatás, ezek a mm. be szereplő összegek, maguk a támogatási szerződéseket kell jóvágyni a közgyűlésnek, például a budapesti fesztiválzenekar. Ó, hát figyeljen a, a, figyelj, a Fisher Iván, az van olyan hangos, tehát nem De ez most. úgy. Hogy... De ez most nem. Ak akkor van egy harmadik, a... Maga TISZA is nagyon támogatja. Ne legyen harmadik. Azt kérdezem öntől, hogy mi a helyzet a Kolibrével? Megint csak a szubjektív benyomásom, amit ott előadott a Kolibri két színésze, az nem az én világom volt. Tehát ez most már egy ilyen kicsit revűsített közgyűlés, mint ahogy a Zuglói polgármesternek is a felszólalása beilleszthető volt, de szintén egy olyan ária volt, amivel én nehezen tudtam mit kezdeni, de ezt most töröljük, mert lehet azt mondani, hogy ez teljesen lélyegtelen. Karácsony Gergely azt mondta, hogy beszélt Hankó Balázsal, Hankó Balázs azt mondta, hogy nem beszélt kolibri ügyben Karácsony gergely -el ugye az Indexnek adott egy nagy interjút, ezt az ellentmondást valahogy fel lehet oldani? Fel. Ön mit tud? Beszéltek egymással. De olvast, hogy azt mondta, hogy nem beszéltek? Olvastam az interjút, Üh, beszéltek egymással. Hát nem csak az egyszerűség kedvéért. Lehet, hogy oldjuk fel úgy a problémát, hogy korábban is beszéltek, és az interjú után is beszéltek. Oké. Okay. És akkor, hogy az interjú adásának a pillanatában milyen tudatállapotban volt ennek kapcsán a miniszter, a, azt már, hogy a, a, a tényhelyzetet illetően... Időbeliségi szempontból az nyilván. Heltem. A másikális élet változott. vezetői kinevezésére és szabályok vonatkoznak a Kolibli Színház úgynevezett közös működtetés intézménye, amiért a Főváros, Kulturális és Innovációs Minisztérium közösen felel hét ilyen színházban. Budapesten, esetükben a választőt vezető választásnak is meghatározó módszerben van. Egy bizottsági döntés arról, hogy kit javasol az intézmény élére, de esetében öt, igen és négy nem szavaz a született a bizottság, tehát őt jelölte. Ebben a Bizottságban ott ülnek a Főváros Színház szakszervezet és a Művészbizottság a bizottság javasló aktán döntöttek Zalán János kinevezéséről. Csak éppen ők voltak a négy nemből a kettő. A fővárostól kapott-e bármilyen visszajelzést? Karácsony Gergely akar önnel tárgyalni az ügyről. Így a kérdés. Válasz, eddig a pontig semmilyen jelzést nem kapta a főpolgármester úrtól, akivel már voltak közös működtetési színházakkal összefüggő tárgyalásaimra. Tavalyi évben ismerjük egymást, telefonszámát. Volt. Jó, rendben van. Nézze, um, azért azt megérti, hogy ezek nem kognitív diszonanciák, tehát hogy valami volt, vagy nem volt, az viszonylag egyszerű. És csak ilyenkor az emberben mindig felmerül, hogy megkérdezze természetesen az érintettől, hogy ezt akkor miért mondta. Ez még az én működésem legelején viszonylag egyszerűen működött, akkor se automatikusan, ma ez jó formán uh, lehetetlen. Um, még egyet akart mondani harmadikként, amit nem szavaztak meg, és ami jönnek. Fél. Ez is kulturális és független kultúra támogatása. A Budán van az Úrányi eh, inkubátorház, kubátorház. és erre szerettünk volna Pesti oldalon is egy ilyet létrehozni. Erre a pályázatot kérni. Korábban már döntött erről a hogy jöjjön vissza a pályázati kires és jelenjen meg. Bizottságüléseken nagy örömmel támogatta ezt a eh, Fidesz-kivételével mindenki. Hát ez az sem ment át, úgyhogy, De mondom, 17 ilyen előterjesztés Nagyon volt, sok. Amiből nem mindegyik a városi városvezetésé, hanem voltak ellenzékiek, és voltak olyan előterjesztései a Tiszának, amiben ugye nem jöttek be az előterjesztésükhöz, tehát azok meg nem is tudtak, tudod, nem stárgyatról közgyűlés. Nem akarom lényegtelen dolgokkal húzni az időt, és egyébként is előre haladott, hogy mármint az idő, hogy egyébként az a jogdogmatikai vita, mely szerint egyébként vegyék le a napirendről azokat a pontokat, amelyeket azért kéne tárgyalni, mert hogy egyébként a beterjesztő ott van-e vagy sem, ennek az analógiáján, ez, ez aztán végül is nem, nem így történt. De... Ugye az ügyrendi javaslatban azt vetette fel a Fidesz, hogyha a, vegyük le azokat, vagy vegyél a közgyűlés azokat a későbbiekben tárgyalásra azokat a napirendeket, ahol az előterjesztő nincsen jelen. Ezt megszavazta a közgyűlés. Majd bejöttek az előterjesztők? Nem, nem jöttek be. A, a Tisza nem jött be. És akkor mit A A tól egyetlen egy képviselő bejött a terembe, és az ő két előterjesztését ezért meg lehetett tárgyalni. De a többit... Még ezen kívül volt három tiszás előterjesztés, négy, négy tiszás előterjesztés és három azok eh, különböző előterjesztés, azok lekerültek, mert nem jöttek be a terem. Úgy aztán volt róla. Azokra nem lehetett szavazni. Csak hogy a dolog nem legyen befejezetlen, végül is eh, ezt az elővásárlást eh, 23-10. Azt 23-10. arányban megszavazta. Szavaz. És tegnap aláírta a főpargámester szóló dokumentumot, és ma akkor BKM ezt meg tudja tenni hivatalosan is. De hogyha én komolyan veszem önt, és ismerem, akkor önt egyébként az, hogy ez megszületett, de tizen nem tudom hány hét ügyben beleértve azokat a történeteket, amiket elmondott, nem született döntés, ez önnek legalább annyira fáj, mint amennyire örül annak, hogy ezt megszavaztak. Új, nekem nagyon fáj a, a, a támogatást kifejezetten, hiszen az idősügyi tanácsban a, pont az idősügyi szervezetek javasolták azt, hogy valami a módon indexáljunk, menjünk tovább, csináljuk, többet csináljunk belőle, ebbe a közgyűlés eddig egyetértett velünk, és ez őszintén meglepett engem, hogy ez nem lesz, pestésen szóval nem láttam jönni ezt a pofont. Jó, hát ez egy bizonyos szempontból, ez egy politikai éleslátás, vagy politikai vakság, de mindenféleképpen egy szociális érzéketlenség az eredményt tekintve, Ugyanakkor azt kérdezem... És még egy, bocsánat, csak úgy hármat mondtam, de legyen négy. Mert volt egy negyedik, ami azért az, az szintén fájó volt. A kormány megkereste a BKV-t, hogy az Európai Beruházási Bank szeretne Magyarországon zöld fejlesztési forrásokat kihelyezni hitelt. Ebből van a mávinak is fejlesztése, és a BKV kidolgozott három csomagot, most nem húzva az időt, ebből kettő nagyon eljön. fontos. Az egyik az M2-es akadálymentesítése, hiszen már nagyon őket végig vannak, azok a lépcsők, például, a másik pedig a milleniumi föld alatti járműcsere. Mind a kettő azt látják a szakértői kollégák, hogy beilleszthető ebbe a hitelprogramba. Azt kérte a MFB, <kül> tehát a Magyar Fejlesztési Bank, illetve egy logikus, az Európai Beruházási Bank, hogy kér a tulajdonostól egy megerősítést arra, hogy van-e tulajdonosi szándék arra, hogy ezeket a beruházásokat meg szeretné valósítani. És tegnap kiderült, hogy nincsen. a közgyűlés. a közgyűlés nem szavazta meg ezt Ezek a tárgyalások innentől kezdve leálltak. És azért ez, ez nem vicces. Uh, ugyanakkor. Uh... Habár csak hízagosan hallgattam, de a legvégét megint Karácsonykelgely külön hangsúlyozta, hogy a jövő számára mennyire tanulságos lesz majd azt a hanganyagot meghallgatni, vagy elolvasni a jegyzőkönyvet, ami ennek az elővásárlásnak a vitája folyamán elhangzott, és ahol kivételesen önt sikerült hallanom, és azon a módon szólalt meg, ahol így talán viszonylag gyakrabban, de egyébként őre nem jellemző, hiszen amikor felidézte, mert ugye itt mindenről volt szó, a városház eladása, adásától kezdve bármire, és azért látható módon az a házkutatás, ami önöknél akkor zajlott, az egy életre véget az ön emlékezetébe és az érzelmi emlékezetébe, mert külön megemlítette, hogy azért evel kapcsolatban személyes emlékei vannak. Így van, mert olyan könnyedén dobálóztak ezzel ott a kollégák, mert értettem a szándékot, hogy jól összemosni, mindent a mindennet kell tenni egy nagy politikai ködött, és akkor az abban már mindenki eltéved a végén, meglábbis a külső hallgatók, akik nem meghatározott preferenciával ülnek le nézni ezt a vitát, ezt ügyes trükk, csak azért ebbenek van emberi oldal, és erre hívtam fel a figyelmet. Mennyi fog visszajönni a következő közgyűlésre a most meg nem szavazott pontok közül? Mondom, most van a kárfelmérés ideje, most összeszedjük alig. magunkat a, a tegnap este után, meg kell néznünk, hogy mi az, ami, ami nyilván, amit a, a, a képviselők hoztak be előterjesztéseket, azok az ő döntésük, azokra nem foglalkozunk. A saját a magunk által nyújt előterjesztéseket kell megnéznünk, hogy a város napi működése szempontjából mit kell tennünk. Én nekem azt mondom, nagyon-nagyon fáj a dologba, hogy a nem most ezt Megérten. meg kell állnunk. Megér megértem, ezt teljes mértékben megértem. Elhangzott talán a Fidesz részéről az, hogy az épületben tartózkodik Magyar Péter, ugyan nem lehetne őt megszólaltatni. Magyar Péter ugyanakkor a tulajdonosi bizottság ülése után elmondta, hogy nincs több limonai, limonadészgatás, meg nem tudom mi minden, nincsen Karácsony gergely -el van értelme egyeztetni külön a vagy nincs? Szerintem egyeztetésnek nincs alternatívája. Mert akkor az azt jelenti, hogy ugyanúgy születnének javaslatok, mint ahogy mint ahogy ők ezt csinálták. Jó, de ezek szerint ugyanúgy, mint ahogy egyébként ennek a helynek a jogi státuszáról, vagy hogy volt-e telefon, vagy nem volt telefon, egy ilyen beszélgetést nyugodtan le lehetne bonyolítani ön és Magyar Péter, vagy Magyar Péter és ön között a tekintetben, hogy azok az előterjesztések, amelyek a tulajdonosi bizottságon nem mentek keresztül, hanem levették napirendről, tehát nem arról van, hogy nem szózták meg, hogy nem vették le, vagy levették napirendről, azok egyébként jogilag nem voltak megalapozottak. Tehát, hogy ez egy egyébként nem ránézés kérdése, hanem, hogy ez objektív. De szerintem a fővárosi képviselők azért fővárosi képviselők, hogy ők szavazzanak ezekbe az ügyekbe, és nyilván nekik van erre mandátumuk. Szerintem ez túl lett pörögve a dolog, ez már holnap reparálható lett volna, hogyha kedden összehívják a bizottságülést, ugye azért van a három nap, tehát most már mindegy, már nem tudják holnapra, de mi mindig hétfőr össze lehet hívni, és egy csodálatos ülés követően e, megszületett az a döntés. De akkor időben be kell nyújtani, legyen jogilag ez kicsi szóval. Szerintem, egy körülbelül egy órás munka van benne. Nem több. Tényleg őszintén. Egy nem nem ért fűz ahhoz, hogy ezt az órás munkát belefetsződik. Nem tudom, hát még nem, nem hívták az... össze a bizottságülést, tehát most... Utolsó kérdés, van-e bármilyen fejlemény a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban? Nincs, hát ugye várjuk, hogy leírja az ítéletet a bíróság. A múlt héten beszéltünk erről a, itt az adásban, akkor kiveséztük ennek a tartalmát. Ott volt. Én ott voltam az iskolásokkal együtt, mások meg nem. Tehát örömmel látom ezt a történetet, hogy a, ki hogy értelmezzi a szóbeli ítéletet, ahol nem, hozatalattal nem voltak ott, de erős véleményük van erről várjuk meg, leírva, és várjuk meg, hogy utána a kincster, mi jó értelmezésünk szerint automatikusan vissza kell, hogy utalja a pénzt, ha ezt nem teszi, akkor természetesen a polgári törvénykönyv alapján kártérítési perre fogunk menni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is. dörö.fialajanaskukat.gmail.com Legközelebb holnap találkozunk.